Oiartzun Irratian Mundu Ariso Nazioarteko Adituen Xente Rekondoren eskutik. Direma osteguna dugu eta ostegunero egiten oi dugun bezaraxie gaurkoan ere Mundu Ariso atala argulloan saioan guren da nazioarteko aditua Xenter Rekondo kaixegunon. Egunon Bueno, catarrosoa, sta gente Bai, o negoa etorri da eta horrekin batera oparitzoa ekarri da. Bai, Bueno, eh Cataloniako igandean emant ziren e, eta nahiko mugimendu interesgarriak ematen ari dira, ezta? Bai, hori da, ez. E, igual azpimarratzeko da, ez dakitze puntura ino, anekdotak gisa, baino zenolako errealitate desberdinak jasotzen ditugu ba, medioren aldetik, ez? Estatu Espainoleko medioak irakurriz gero, ba, bueno, porrota, independenzia eta soberanismoreen akabo, hemen ja gauzak argitu dira, e, hartzen badituzu, e, Europa mailan beste perrentxa edo izenburua eta guztiz kontrakoak dira, ez? ni uste detere horti jo behar dugula. Kataluñatik ere jaso ditugun bau hartxoak eta mezuak ere ni usteet oso adierazgarriak izan direla eta bat baino gehiago ipatzen dula, ez? E, garaipen estrategiko bat ikuspegi soberanista batetik, ez? E, emaitzak ikusita, ba, argi dagola e, mazen puntu bateraino porrota izan bala e, konvergentzia juniok e, espero zuen baino gutxigo atera dula Horrekin batera ere ikusten da larri eta garbi unionisten, ba bueno, emaitzak nei txukunak izan dira, baina hemen ere haiek e, planteatu behar dute galdera zehatza. eh? E, ikusi ditugu eta azpimarratzekoa da ere e, parte hartzearen kopurua izugarria izan dala, ia ia uneko 70a, hori normalian esla ematen. Horrek esan nahi dula, ba segurazki normalean olako hauteskundetak parte hartu hartzen ez dutenak, bai unionistaren aldetik, baino baita ere soberanismoren aldetik, ba, momentu honetan bai hartu dute parte, eta ziren esan dudan bezala, ba, olako parte hartzearekin, ba, Espainoleen e, dounionisten emaitzak tope hori, baldin bada, ba, keskatzeko modukoa, ez? Naiz eta gero, esan dudan bezala, mediatikoki beste propaganda utza bota behin behineta berriro. Zeren, hola, e, otze sartzen baldin baditugu, datuak adibidez, ba, topatzen degula nola momentu honetan, errezeren duren aldeko e, botuak bimila eta eundaderrogi tamarren guru igongo zirela, ez? Iaia e, ia... Ba, e, irureun mila boto gehiago, oain dela urteko konparaketa egiten baldin badegu. Eta e, kontrakoa erreferenduren kontrakoa jarrera unionistak mantentzen dituzten, milioi berreun inguru e, botuak lortu itu. Hemen ere berreun mila boto gehiago, hau da, empatek teknikoak gorak aban, baino ikusten dugu, bi mila eta boto, eta milioi eta berreun mila boto, iaia milioi boto diferentzia dago momentu honetan erreferenduren alde ez. Eta hori, zer esanik ez, aipatzen baldin badegu e, porzentaiak, ez? Egoain dela bi urte, uneko berrogeita masas pinguru referendunen alde izan zan, momentu honetan, iaia, uneko iruro gehiagia, ez? Uneko berrogeita meretzi kokatzen dela. Eta eseskoa, ba, justu-justu unekoa mabosta e, kokatzen da, hau da, oa ere, iaia bikoizten da, ez? E, alde, referendun aldekoa e, diferentzia bintzat. Eta gero, e, argazkia, parlamentuarena Bagia da, konvergenzia bera etorri dala PSZ ere bera etorri dala, baino espero, baino gutxigo Ordu horiek bai, saltzen dute, koma ba, txotartean, garaipen bezela Gero ikusi behar da, ze ondorioak etorriko e dira ba, Azken orduko berri horiek, ba ustelkeria eta korrupsio inguruko ba, salaketak Baina momentu honetan PSZ, keman dula, ba, ala nola, baina E, e, frenatu egin bere jetxiera ez behintzat e, e, e, e, dinkeztetan ematen ziren emaitzak. Gero pepek ere lortu ditu ba hoa indela bi urte antzeko botuak eta antzeko emaitzak e, hemen bai aspi marratzeko agala E, Gorraada txiki bat eh, lortu du ba, eskerbatu hagintzeko iniziatiba Katalunia e, lesbers hiru e, eskainu gehiu lortu dituztela. E, sorpresa puntu baterrainino izan da zidan e, zen emaitzak hiruko e, istu ditu e, zerleku ja e, beharzi lortu ditu, eta e, baitarea azpimarratzekoa da bakupeko emaitzak ez, kandidatua e, Unidat popular ba, lortu dituzte. Ba, iru, iru, Ezerleku, eta da lehen galdia, ba, esker e, adertza lebezelako eta sozialista ba, bere buruak okatzen dela parlamenten. Haudan e, da ikusita, ba, baita ere, zerlekutan ikusten degula, larogeita zazpi, zerleku, ba, referendunen alde, eta berrogeita sortzi kontra. Iaia, ia, irutik bi alde daude, ez, eta hori ere, ni usteet, gehiengo kualitzen, kualitatibua ere, badala ez bakarrik kualitatibua. Berez, e, azira nahi patu dugun bezala, ez da izan, deru ustez, porrot bat, kontrakua, soberanismoa, e, ba, berrin dartuta atera dela e, hautezkunde hauetatik, e, mazen porrota, e, ezain beste soberanismo inguru apostu taulako e, loturarekin irakurri behar dugu, baizik eta, bono, gaur egun e, Katalunian, edo prinsipaten, ematen erideen murrizketak eta politika basati horiek, es, masen eskutik etorri direla Cristo Murrizketak eta gure ustez, ba, hortik agian etorri da ere, eh, bat zigorr eta ezain beste, ba, bere ikuspegi edo adier, adierazpen soberanistatik, es. Berez, ba, bai, garaipen estrategikoa soberanismoarentzat, hemen ez da ezera maimitzen kontrakoa. Ea hemendik aurrera zen nolako negoziaketak emango diren, bai, eh, osatzeko, baino baita ere eta ertain batean ba, aurrera egiteko e, plan gintza soberanista horrekin ea la hurta huetan maz gai den ba, aurrera ateratzeko bere proposamena e, referendun proposamena eta ezin dugu ere e, iparra galdu ikusita ba, Europa maian emango diren beste urratzak, ez? eskoziaren emango den ere referenduna, e, flandriarreak ere, ba espalditik daude bere etorkizuna e, ba, bultzatzen ikuspegi e, ere soberanista batetik, eta astu gabe ere, ba, Euskal Herrian gauzak dexente mugitzen dira. Beraz, e, Katalunia ez da izango irla bat, han ere e, mugimendu soberanista bestearekin ez dete izango bat egiten dula baino bai, di usteetko kapen, daiko txukun, ikusiko dugu hurrengo hilabetetan. Bueno, gai ez, alatuko dugu, txente, e, guazen, ez du frantziarera, or, UMP, ah, edo, emengo alderdi populararen baliokidea den alderdi horretan, or, e, Liskarrak daude kope eta filonen artean botereengatik. Bai, hori da, eta anegotak giseare menazteko fiskat, ba... E... Gaur egun, e, Frantziar gobernua faltsua baten eskutan dago, Franzoa ulan, eta oposizioaren aldetik ere badirudi Franzoa besterik ez daukatela azieran batean, eh? Franzoa fillon etaian Franzoa kupe berez, ba, antxantxetan esaten dute, ba, gaur egun Frantzia Franzoaren eskutan dago da, es. hori utzita, ba, ikusten dela, eh, Sarkozy den porrota edo autoezkunden emaitzak eta gero, aukera paregabe parega bat e, batzegola eh UMPren barnean ba holanen aurrean egiteko ikusita momentu honetan estatu frantsiarraren murrizketak ere eta egora ekonomikoa nahiko larria dala eh holanen e, politika gauza bat da eh hasieratik ba gehienez bat adierazpenekin eta teoriarekin baino gero praktika eta egunerokotasunak ba markatu du desente ehs eta batzuentzat hori esanduan bezela ba aukera paregabe hartzala ba UMP ba berriro ere bere presioarekin eta hori berkolokatzeko bere burua zentralitate politika horietan, ez? Baino ikusi dugu gauzak, ba naiko naiko gaiske haie, ba, olako buruzagie umepeko buruzagiei, ez, ba, bueno, primariak ikusi dira, eta e, aukeratu behar zen izango zen urrengo urteko, ba, burua, ez, eta, bai filon eta bai kope lehia egon dira, e, Fanzua filon e, sortzi, bimilatamabiko garai hartan, e, lehen ministro izan zen, e, kope bere, bere aldetik, ba, alderdi e, alderdi burua izan dela, e, azkari nagusia, eta beti aparatoaren inguruan kokatu indala, eta bueno, e, azieda batean, ematen zula, ba aukera zegola esan dudan bezala, ba zasko ziren porrota eta gero beste aurpegi bat adirazteko baino bertan berat horri da azken egun hauetan ez? Ba, bo, leia oso estua izan bala, emaitzak ere nahiko estuak, eta bai bata eta bai bestea ba, garaipena aldarrikatu dute ofizialki, eta horrek sortu du, ba, kriston lizkarra barne maian, ez? E, azken momentuetan gainera, baina ja, e, ikusita e, bitartekaritza jarrita eta dana, ba, akordio horik ez, akordio esa oso nabari izan bala eta azken momentuan, ba, filon bera ba, talde propio sortu du eta horrek suposatzen duela ya, banaketa eta purketa ofiziala, ez? Asi hasieran e, e, e, gainera ematen zula filion be favorito betzela eta filion babere e, hori ikusita, babere diskursoa nahiko zentrista, nahiko moderatua izan dala, baino gero ikusia indala gauza bat da botanteen edo e, boto inguruan kokatzen diren pertsonak eta gero beste gauza bada militanteak eta gaur egun UMEPeren barnean, militantzia barnean, baua indik ere eskumuturreko askok eta asko daude eta horregatik hainbeste babesa koperen zat, eskopesan e, aparatoren gizona, baino bere diskursoa oso oso gogorra, oso eskumuturrekoa ba, iaia batzuentzat front nazionaleen antzekoa ez, eta horrek ere, ba, ekarri digu ba, olako, olako egoera, olako tristura. hemendik aurrera zer ba, bueno, e, e, gauzak asko kaipatzen dira momentu honetan estatu frantziarrean, batzuetak aipatzen dutela bagian ikusita zenolako porrota momentu honetan e, buruzagi komatxo tartean berri hauei begira, bagian zarko ziren aukera izango da 2008-6-pigarrean urtean, baire burua berriro aurkezteko, es ez? ez da oso errexa izango hau gero betetzea, jakinda momentu honetan Sakojiren atzian ere badaudela juizio edo badaudela salaketan nahiko gogorrak, ba diru inguruan, guztelkeria inguruan, ordunagian irudia ere erreta dago, baino, bestela ba beste aukera dago ere esateko, ba, liberazionen aipatu zuten bezela, ba sakojismoa hilda dagoela, es. Ez? Eta zein degoazu astu bestaldetik ere normalean holako leietan, e, ba, eta holako emaitzak ikusita, holako irudik askar ikusita, normalean badaudela beste figurak, beste buruzagiak, orain arteagian agian egon direnak eta orain da bere urrezko momentua, ba edo defendatzeko bere hautagaia e, alderdiei begira, ez? Bena denez, argi eta garbi e, Holako kountura ikusita olako aukera paregabebia ikusita, ba, galdu dute benetasko aukera, ba, aurre egiteko PCF zereri eta segurazki bai PCF zerke eta iPhonekon Nazionaleko buruzagiat post postposiki egongo direla ikusita momentu honetan ba, garai bateko eh, opozizizio ofizial nagusia baako egora larrita eh, topatzea. Mm -hmm. Bueno, Egiptora goaz, hor ere polemika, badirudi Mohamed Mursik e, botere asko hartu duela eta askok diktadoretzat hartzen dute. Bai, eta hemen ere, ba, bitxia, ez bitxia esan da, ba, bueno, e, nazioarte mailan Egiptoren papera oso indartsua atera dela e, ba, gafan gertatutako... E, eta, eta gero, hau da bere paperari esker, lortu dala sueten bat Egip, e, Israel eta Palestina artean eta o, o, horrek ere ba, berkolokatzen du Egipto zentralitate nagusian ez esten eskualdeko estenatoki horretan ez. Baina era berean e, handik leerrera ikusi dugu ere mugimenduak nahiko bitxiak Egipto, ez eta hogetariko bat izan da ba, mursi adierazpen konstituzional hori e, hogeita bian eman dakoa. Esan eh? artikulos desberdinak eta artikulos artikulos, babai, ematen e, du alde batetik, berak nahi dula, oreka bat, e, manten du, baino, jasotzen ditugun irakurketak, badira guzti, desoreko, desorekatuak, ez, eh? berak esaten du artikulu e, artikulo horietan, ba, alde, alde batetik, ba, pres lagola irikitzeko, berri irikitzeko, ikerketak eta epaiketa guztiak garai garaibateko e, e, e, e, regimen sarreko eh burusagiei berriero ere epaitzeko, eh guztiak ere ikertzeko eta epaitzeko, sigorra jarri berbaldin badira jarriko direla, baina hemen ere e, bitxia da ez da aipatzen ba, militarrak, es. E, horrek ematen du ba, bueno, aukera gian pentsatzeko e, militarrak eta nahai musulmanen artean ba, omen dagoela edo batzegola espalditik acuerdo tafito bat, ba, bata eta besteen arteko leia ba, es eta es e, ateratzeko kanpora, es. Gero ere, ba, bueno, badaudela ere beste artikuluak eta 20 bat eta oso importantea da, ba, judikaturaren kontrako edo judikatura edo fiskal orokorraren kontrako, eh, ba, neurriak, es. Baino hemen ere, e, e, xasi, eh, puntu nahiko bitxia, zeren e, Egiptarrentzat zat e, figura hori ere ez da oso maitatua e, oain arte egon den pertsona ba, mubarakeko e, aliatu finko bat izan dela eta ba, ondu ikusita egon da ba, olako neurriak jakin da gainera oain arte ba oso importanta izan dela pertsona hori ba, aurre egiteko aipatutako epaiketekin eta barretabarrez. Eta, bueno e, horrekin batera ikusten degula eta irakurri dugun bezala, ba Gero, ta, gehiago, edo gerotak ehiago edo gerotan abariagoak izaten ari direla Egipton gehien bat ba, morsiren kontra edo anai musulmanaren kontra, ez? Batzuek aipatzen dute e, aterki betzela ba, momentu honetan ba, diktadura islamista baten bidean gaudela Egipto astertzen dugunean baino baitaren adiegon behar garela olako komentarioak edo olako gauzak botatzen direnean zeren ikuste maldin badegu e, momentu honetan kalera edo protestak e, mugitzen adi direnak ere ba, indarko relazioan haiko bitxia da ez, alde batetik eh, badau dela koptoak, koptoak eh, minoria religiosoa izan da Egipton denok bakigu berak izan dituzte baina denok ere badakigu garaibatean aliatu preziatuak ziren ba, mubara ekiko, ez? Eh, ikusten degulan judikaturaren ba Ososoa osoa zer dagoela momentu honetan, baino, han ere, ba, historikoki, ba, paper oso importantea jokatu dute e, regimen zaharrarekin, ez. Esaten dutela ere, e, prentsa maian, ba, olako mugimenduak eta olako protestak ematen ari dira. Eta hemen ere, garaibatean, prentsa, ez osoa, baino, ia gehiengoa, ba, regimenen, mubaraken, regimenaren eskutitzegoen, eta horrek ere, sortzen ditu leialtasunak, ez. Berez, e, egia da, e e aldeko jendea ere ateratzen ari kalera, baino gero badaudela han ere kontrasenak, ez, momentu honetan alderdi islamistaakia uneko 70a osatzen dutela, eh, eta gero hemen aulezia eh laico inguruan oso nabari santzala autoezkunde garaian agian momentu honetan gai izaten ari direla indar guztiak e, batu eta osatu indar bakar bat edo aukera bakar bat, baino momentu honetan islamista aren poterea, bai e, refenetan, bai hauteskundetan izugarria dela, ez? Eta oso bitxea da nola hemen mendebaldeetan batzuetan esaten dutela momentu honetan jakin da eguneko iruro gita marra ba, nola egiten dituzte murxi eta bere aliatuek gauzak iaia ia, konsensuri gabeko gauzak ez, hombre, hemen mendebaldean baldean oso ituta gaude gehien guadaukana ba, bere gauzak egitea ilungo konsensuri gabe, ez? Normalean olako aplikazioak, ba, etxetik azten baldin bagara asko sobe. Horregatik ez reia momento honetan adierastea senolako bidea hartzen Egiptok baino segurazke eski ez da izango ya bakarrik eh, ikuspegi lokal, hau da Egipto behira, eh, ikuspegi lokal batetik eh, baizik eta baita ere momentu horretan Egiptoren pisua nazioarte mailan eta behien bat eskualde mailan horrez, eh, ba bueno, ikusi bardala ere senolako arremanak irrailekin, senolako arremanak estatu batu eta baita ere, senolako kapazia izango dituzteolako, kanpoko aktorek ba, i, influenziak sortzeko, edo desorekak bilatzeko Egipton barnean ez. Uh -huh. Bueno, eta azk azkenik labur baldin bada ere, arafaten e, gorpua e, bueno, atera egin dute autopsia berri bate egiteko. Bai, eta azkenian konfirmatzen baldin bada garai batean zabaldu zen teoria, eh, segurazki ba hilketa bat izan zala, ez dakigu e, nor egon horren atetik. Esta harritzekoa ba Israelen eskutik e, topatzea edo baita ere agian e, Palestinaren mailan kolaboratzaile baten eskutik topatzea ez baino mitxea da inbeste urte tagero, eta gero eta momentu honetan ba, urratzori ematea ba benetan jakiteko edo beintzat aukera emateko jakiteko e, benetasku egia ez zertatu izan harafateekin e, ja astuta daukagu zenolako Ba, e, egoera e, egontzan azken, bere biztzaren azken urtetan e, e, Ez dut e, aipatuko agian bere deri ba, ideologikoa Baina bai egia da azken momentuetan ba, berreskuratu zuen puntu bateraino Bere freskura ideologikoa, garai bateko ideologia Eta agian hori bai keskatzeko asan, garai hartan bere etxai entzat Eta gian puntualki ere aliatuak izan zirenak eta ba, horren ondorioan bere desagerpen e, tokitik eszenatokitik berez ikusi bardegu ea gai izango diren palestinarrak ba azken muturre gaino eramateko ikerketa hau eta ea behingoz jakiten dugun zegertatu zan ba, arafatekin eta benetan ba azken erailketa baten aurrean egongo bagina ba ni uste joku politia mango dula momentu honetan ba ikusteko benetasko mugimenduak eta benetasko jarrerak ba askotan, demokratak eh, aipatzen duten bere buruak, ez. Eh? Ba, txente rekondo nazioarteko aditua mila mila esker gurean izategatik, eta hurrengoren arte. Ba, hurrengo arte ondibili. Oiartzun irratian, mundu ariso nazioarteko aditu den txente rekondoren eskutik.